پیم د موز لبزي ترجمه اغا مونګه شروع کړي وا په خيري رکعت کې د تشهود نرستو درود ويل پکاري اللهم صل علی, آل علی محمد وعلی آل محمد ککل د محمد سره سا اخلو نبي اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد او کنا صافه ک نه خلونه بیا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراهيم د دې ترجمه ده اللهم ای الله صلی علی محمد تر رحمتونه و محمد علی سلام باندې وعلی آل محمد او په آل د محمد علی سلام باندې كما صليت لك سنگ چتا رحمتونه لیګلی على ابراهيم ابو ابراهيم عليه السلام وعلى ال ابراهيم ابو ال پا اولاد ابراهيم عليه السلام انك حميد يقينا تستايلي شوي ذات مجيد او لويه والا قوند بزرگ اللهم بارك يا الله بارك تبركت نو وليگي على محمد ابو محمد عليه السلام باندي وعلى آل محمد او په آل په اولاد د محمد علیہ کما بارکت علی سلام باندې کما بارکتا علی ابراهیمه څنګه د برکتونه کړیو په ابراهیم علی سلام وعلى آل ابراهیم او په اولاد د ابراهیم علی سلام انك حمید مجید یقینا تستایل شوی او خاوند د بزرګي د دې درود پاک نه روستو دعا ویل نو دعا د قرآنی دعاګان شوې یا چې کوم احادیثو کې ګڼې دعاګانی ذکر شي پهغه دعاګانو کې یو قرآنی دعا ده ربانا اتهنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار اللهم ربنا ای الله ربنا زمونږ رب اتهنا راکی مولا فی الدنیا په دنیا کې حسن توفیق دنه کې و فی الاخرته حسنه او په اخرت کې غوړه بدلا وقنا عذاب النار او ساته مونږ د عذاب د ورنه چې کله مونږ په اخیری رکعت کې د درود پاک وکولست نو بیا د دین وروستو سلام جربا سلی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله سلام دی پتاسو او د الله رحمتونه دی پتاسو کسرې ځان تموسکی نیت کبا شریف ملائک راولي او کنا دا جمع سره ای نو پر نیت که با دا سلام کې ایمام او خیط رب تا مقتدیان چه کم دست رب پا منز کی شرکا دی اغبراولی بیا ویتر دا واجیب منز دی دا دا ماستان د منز سرا حیصه دا اول د ماستان سلور رکا تا پرز نو بیا دو رکا تا سنت دی نو بیا دری رکا تا ویتر دی نو ویترم دا دی امو منزونو گنت دی البتا په اخیری رکات کې چې کله سړې د قرات نه د فاتحه او وسره د یو صورت نه فارغه شي نو الله اکبر بوي او وګونو تبلاست کی او د وای قنوت بوي د دا قنوت اداهم په حادثو مبارکو کې مختلف راغلی دي صحیح بخاری کې کوم د وای قنوت راغلي اللهم هديني في من هديت دا یادول پکار دي اللہو مینہ نستائی نو کا دا غیل اسطلم ناروان دی دوارا انسان از دکی نو کلا یووی کلا بلوی خو سعیب امام بخاری رحمتو لالے چه کخفل سعیب بخاری کی کم دوائی قنود ذکر کړی دی اللہم محدینی فی من حدیت وعافینی فی من عافیت و تولنی من تولیت و بارک لی ما اعتویت وقینی شر ما قضویت انکا تقضی ولا یقضا علیک و انہو لا یذل موالیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و لا من جع منکا الا الیک دا دیز پوردی دا سنن ابی داودم ذکر کردی سنن نسائیم ذکر کردی ترمیزیم ذکر کردی او ابن ماجم ذکر کردی او دارنګی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله له اغیم په حکایته صحابه کی دا ذکر کړی دی مولانا منظور نور مانی رحمت الله له مارف الحدیث کی دا ذکر کړی دی د دې ترجمه او ورپسې چکم دا الله اومینا نستاینک مونږ وایو د دې ترجمه ان شاء الله بل درس کې